Вони танцювали посеред зали, забувши про свої службові обов'язки спонукати до танців і веселощів інших. Власне, вирішила Муся, нещодавно шановна публіка мала від них неабияку розвагу і переможним поглядом дивилася в бік картярів, що всіляко опікувалися переляканим іполітом. «Дивно, але», – сказала Муся, – «мені вперше приємно з вами танцювати». «Правда?», – зрадів Олексій. «Майже», – відповіла Муся, вирішуючи, що нема через що переходити межу професійних стосунків. «Завадить справі». І тому продовжували розмову, перервану за столиком – тієї митці, як до них підійшов і Політ Так от, вбитого в Петербурзі інженера на шиї був такий маленький круглий отвір, ніби від уколу, як, до речі, і Вайзена, додав Олексій. Ви помітили? Звісно. Але що це могло бути? Ну, тройний дротик. Рідкісна зброя, я б сказав, екзотична, проте вірна, в рукаві поміщається. До того ж, не чутна? Цей почерк, здається, мені вже зустрічався. Із пересердя наступив партнерці на ногу. Ох, вибачте, це вже, до речі, втретє, насопилась Муся. Невже? здивувався Олексій. Але ж ви сказали, що вам приємно зі мною танцювати? Збрехала, відрубала муся. Краще вийдемо на повітря тут задушливо. Та й дами. На вас поглядають, ще з'їдять. Ви тепер для них ласий шматочок. На Олексія дійсно поглядали дами. І найприкріше. Було те, що серед них були і ті очі, до яких Муся могла б мати певну претензію, якби дійсно була дружиною Крапки – очі прекрасної ванди. Вони вийшли на палубу. Вечір був тихий. Вогні від вікон салону і спалахи кольорових ліхтариків на верхній палубі Мов зграйки риб стрибали довкола бортів параплава. У небі так само пірнали і виринали з хмар зірки. Лінію обрію поглинула темрява, і здавалося параплав висить у небі. Муся і Олексій стояли зачаровані цим видовищем. «І невіщо я тільки плести згодився?» – почувся голос з нижньої палуби суцільні збитки ніхто не хоче стрихтися. 15 карбованців асигнаціями Муся притиснула пальчик до вуст і кивнула вниз Розмову вели цирюльник і Муся й Олексій дослухались до відповіді А я йому кажу Ваше світлосте ми мовляв «Лобстерів тут не подаємо. Не наловили лобстерів, а він мені пішов під три черти дурень. А що я винен, якщо лобстерів цих клятих не передбачили?» «І офіціант. Усі хочуть бути, як Мері Пікфорд», – продовжував оскаржитись Сирульник. «У нас на Хрещатику я дорогу долі десять разів дивився». «Гарна кралечка, і тим паштетом мені в пику, мовляв, там Тарган сидить», – скаржився офіціант. «А як я їм, Мері Пікфорд, зроблю, якщо спочатку їм носи та вуха треба вирівняти? А? Як? Я ж не Господь Бог? А то не Тарган зовсім, то кмин був». Муся і Олексій... Затуляючи роти долонями, поквапилися перебратися на інший бік корми і тут уже розрядилися шаленим реготом. Зовсім, зовсім не аристократичним.